Террі Прачет Правда. Вільям дописав короткий параграф Патриції відвідув відро і перегорнув свій записник. Це було вражаюче. Лише за день він здобув добрий десяток сюжетів для новинного листа. Неймовірно, скільки всього можуть розповісти люди, якщо їх просто запитати. Хтось украв золоте іко зі статуї крокодилобого Флера. За розповідь про це Вільям пообіцяв сержантові колону випивку, але, як йому здавалось, частково погасив заборгованість, просто додавши до свого запису «Варта йде по слідах злочинця, її представники висловлюють упевненість у його швидкому затриманні». Сам він такої впевненості не відчував, хоча сержант Колон заявляв про неї з дуже щирим виглядом. Вільям нерідко замислювався про природу правди. Його змалку привчили бути чесним, чи й точніше не брехати, а деяких звичок важко позбутися, якщо їх прищеплено досить старанно. До того ж, старший Деворд поділяв народну мудрість про те, що дитина як рослина, пагін вирівняти можна, доросле дерево – ні. Вільям, щоправда, був не надто гнучким пагоном, але і вельможний Деворд, у свою чергу, не був жорстокою людиною. Він винаймав таких людей у міру необхідності. Тоді як сам наскільки пригадував Вільям, не виявляв ентузіазму до будь-яких дій, що включали фізичний контакт з іншими. Хай там як, Вільям завжди був переконаний, що не має таланту до вигадок. Твердження, що не відповідали фактам, ставили його в тупик. Навіть маленька брехня з найкращими намірами на кшталт «я точно знайду гроші до кінця тижня» неминуче призводила до біди. У катехізі С. Девортів було ще й фантазування, гріх тяжчий, навіть за відверту брехню, адже це була спроба зробити брехню цікавою. Тож Вільям Деворт був чесним через абстрактне почуття самозбереження. Він вважав важку правду легшою за найлегшу брехню. Він гортав свої записи далі. В барабані відбулася чимала бійка. Вільям особливо пишався ось цим своїм пасажем. Брезок Варвар, схопивши стіл, завдав удару моліну хапку, у відповідь, на що останню хопивши підсвічника, пожбурив його в опонента з вигуком Ось тобі м три крапки К після чого інцидент швидко розвинувся в бойовиську, в якому постраждали, за різними даними, 5-6 осіб. І з усім цим Вільям вирушив до відра. Гоніла прочитав записи з цікавістю. Гномам не знадобилося багато часу, щоб набрати записане годящим шрифтом. І дивна річ, коли все це перетворювалось на текст, друкований такими Чіткими і рівними рядками слова починали здаватись реальнішими. Бо Доні, котрий, схоже, був другим у команді, позирнув рядки через плече Вернегори. «Хм...» – сказав він. «Що думаєте?» – спитав Вільям. «Виглядає те, що...» «Нудно», – сказав гном. «Суцільний текст, як у книжці». «Ну і добре, хіба ні?» – сказав Вільям. Як у книжці, це звучало цілком позитивно. Можливо, було б ліпше зробити більші відступи між повідомленнями, запропонував Гунілла. Вільям продовжував розглядати сторінку в його мозку, почала формуватись ідея. Замить вона вже стала здаватись природною, як саме письмо. Як щодо того, щоб ставити невеликий заголовок до кожного повідомлення, промовив він. Піднявши шматок паперу, він швидко написав «Бій кавшинку, п'ять-шість поранених». Боддоні уважно прочитав «Так», – нарешті, – сказав він, – «виглядає достойно». Він передав папірця через стіл. «Як ви називаєте ці свої доповідні записки?» – спитав він. «Ніяк», – сказав Вільям, – «вам слід би їх якось назвати», – пояснив Боддоні. «Що ви пишете вгорі?» «Зазвичай щось на кшталт вельми шановному панові», – почав Вільям. «Бо Доні струсунув головою. Це не годиться», – сказав він. «Треба щось, як би це сказати, загальніше, таке, щоб чіпляло. Може, анкморпоргські хроніки?» – спитав Вільям. «Я, на жаль, не дуже вмію вигадувати». Гуніла витягнув з кишені фартуха свій пенал – і виклав на стіл кілька літер. Щось із них склавши, він змочив літери чорнилом та притис до них аркуш паперу. Вільям прочитав «Час». Трохи переплутав секунду, промимрив Гуніла, забираючи літеру. Вільям спинив його «Не знаю», – сказав він. Хм. «Лишить, ну, так, як є, тільки дайте більшу «с», – уже, – сказав Гуніла, – порядок, непогано, хлопче, геш». «Скільки тобі треба копій? Двадцять? Тридцять?» Як щодо пари сотен, гоніла кивнув гномом, котрі одразу взялися до роботи. Інакше немає сенсу навіть запускати верстат. «О, ні, в місті просто не буде стільки бажаючих заплатити за це по п'ятірці. Нема питань, бери по пів долара, вийде 50 доларів нами, стільки ж тобі нічого собі». Справді, Вільям подивився на обличчя гнома, але ж нам ще треба буде їх продати, це ж не те, що тістечка в крамниці, і не... Він втягнув носом повітря, на його очі навернулися сльози. О, ні, сказав він, у нас знову гості, я знаю цей запах. Який запах, здивувався гном. Двері з рипінням відчинилися. Що можна сказати про запах старого тхора Рона? Чий аромат був таким густим, що здобув власну особистість і цілком заслуговував на те, щоб писатися з великої літери? Після першого шоку ваші органи нюху здавалися на милість переможця. Вони Припиняли функціонувати настільки ж безсилі опиратися цьому запаху, наскільки вустріця неспроможна переплести океан. А ще за кілька хвилин з ваших вух починала текти сірка, а волосся починало сивішати». Запах Рона протягом його життя сягнув такої сили, що почав вести напівсамостійне існування. Час від часу він навіть самотужки ходив до театру, чи читав коротенькі вірші. Словом, Ронів запах багато в чому перевершував самого Рона. Руки старого тхора Рона були запхані глибоко в кишені, але з однієї з кишень стирчав відрізок волосіній, чи швидше багато відрізків зв'язних водин. Він закінчувався невеликим собакою попелястого забарвлення. Можливо, це був тер'єр. Собака увійшов до приміщення чи то сором'язливо, чи швидше просто крадькома. Він пересувався, як пес, котрий давно зрозумів, що на світі існує значно більше важких черевиків, аніж смаковитих кісточок. Він пересувався як пес, що миті готовий дати драла. Він підняв на Вільяма біль очі і сказав «грррр». Вільям відчув, що має захистити честь людства. «Вибачте за запах», – сказав він гномов, і знову звернув погляд до собаки. «На який запах ти постійно жалієшся?» – спитав гоніла. На його шоломі почали темнішати заклепки. Запах е, пана Рона, пояснив Вільям, з підозрою дивлячись на пса, кажуть, це в нього від природи. Вільям був певен, що вже не раз бачив цього собаку. Той постійно крутився на краю поля зору, і, як не дріботів вулицями, то просто сидів на розі байдуже споглядаючи сум'ятця довколишнього світу. І що йому треба? поцікавився Гуніла. Гадаєш, він хоче нам щось замовити? Навряд, сказав Вільям, він, у принципі, жебрак, брак, тільки його більше не впускають дуже братської гільдії. Щось він мовчазний. Ну, як правило, він просто підходить поближче і стоїть на місці, поки йому не дадуть що небудь, щоб він забирався геть. Старий Тхірон кивнув і простягнув руку. Правда, пане, правда. І не пробуйте мені парити, те, ваше, будьте ласкаві. Нема дурних. Я вам кажу, дурних нема. І я можу розмовляти не гірше за якогось тобі професора, пане. Отаке, чорти йому в рот, креветко. Гр. Вільям знову подивився на пса. Гав, сказав той. Гуніло пошкріпся десь у нетрях своєї бороди. «У мене склалося таке враження, – сказав він, – що в цьому місті у людини на вулиці можуть купити що завгодно. Він підняв кілька все ще вологих після друку аркушів. «Ти мене розумієш, приятелю?» – звернувся він до Рона. «Здоровий коровий!» Гуніла штовхнув Вільяма в бік, як ти гадаєш. «Це так чи ні?» «Можливо, так. Гаразд, дивися сюди, друже. Якщо ти продаватимеш ось це по 20 пенсів штука, то матимеш...» «Агов! Не можна продавати їх настільки дешево», – втрутився Вільям. «Чому? Чому? Ну, тому що... Тому що... Ну, тоді їх зможе читати кожен. Ось чому. Чудово, бо в такому разі кожен зможе заплатити нам по 20 пенсів», – спокійно сказав Гуніла. «Бідних людей значно більше, ніж багатих, і від них значно легше отримати гроші». Він знову звернувся до старого Тхора Рона. Моє запитання може видатись дивним, але ти маєш яких-небудь друзів? Двері, стерня, стерня, двері. Мабуть, так, сказав Вільям. Він водить компанію з кубкою е, невдах, що живуть під одним з мостів. Тобто, не те, що водить компанію, там у них вельми специфічний колектив. Отже, сказав Уніл, махнувши в повітрі примірником часу, можеш сказати їм, що якщо вони продаватимуть, «Це по двадцять пенців штука того. Я дозволю вам лишати собі по одному гарненькому, блискучому пенні». «Запхай свій пенні собі туди, де він не заблищить», – сказав Рон. «Та ти почав гоніла». поклав руку йому на плече. «Перепрошую, одну хвилиночку. Що ви сказали, Роне?» «Здоров, креветко», – пояснив старий тхір Рон. Попередня фраза була сказана голосом схожим на ронів, і схоже пролунала приблизно з району обличчя Рона, от тільки вона була занадто зв'язною. Ви хочете більше, ніж один пенні? обережно спитав Вільям. П'ять пенні зараз, відповів Рон. Принаймні так здавалось. Вільямів погляд не чому знову спинився на невеликому попелястому собаці, що тулився до них жебрака. Собака приїзно поглянув у відповідь і прогорчав. «Р?» Вільям знову підняв погляд. «З вами все, гаразд, Рон?» – спитав він. «П'ять, пенні! Зараза!» – загадково повідомив той. «Гаразд! Два пенси!» – сказав Гуніла. «Чотири, здавалося!» – сказав Рон. «Або простіше, долар за тридцять штук!» «Годиться!» – сказав Гуніла. Сплюнув у руку і простягнув її вперед, аби зазвичай скріпити угоду, але Вільям вчасно схопив його під лікоть. «Не треба». «Щось не так?» Вільям зітхнув. «Ви маєте які-небудь хвороби, здатні спотворити зовнішність на все життя?» «Ні». «А хочете мати?» «Ох», – гуніло пустив руку гаразд. «Клич сюди негайно своїх друзів, добре?» Він обернувся до Вільяма. «Їм можна вірити?» «До певної міри, – відповів Вільям, – можливо, не варто лишати без нагляду банки з ацетоном. За стінами їхньої майстерні легкою ходою віддалялися старий Тхірон та його пес. І дивна річ, хоча крім них вулиця була пуста, хтось на ній продовжував розмовляти. Бачиш, я ж казав, просто лише і всій перемовний на мене. Креветко! Правильно!» Тримайся мене, то й мене. Креветко. Справді? Ну що ж, теж непогано. Гав-гав. Під мостом Батоне жило 12 осіб. І жили вони там, треба сказати, розкішно. Розкішно жити не завадиш, якщо ви розумієте розкішне життя, як можливість дістати принаймні раз на день такої-сякої їжі, а надто, якщо ви настільки широко розумієте поняття така сяка їжа, формально вони були жебраками, але їм рідко доводилось жебрати, теоретично їх також можна було вважати злодюшками, але вони привласнювали тільки те, що викидали інші, причому ці інші намагалися якнайшвидше забратися від них якнайдалі.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 Котрий міг би стати чемпіоном міста з відхаркування, якби комусь спало на думку змагатися з ним за цей титул. Але насправді в цій групі і панувала щира демократія, притаманна позбавленим права обирати та бути обраними до органів влади, наприклад, таким як Арнольд Колобок, чия безногість була тільки перевагою в будь-якій бійці, де всі шанси мала людина з міцними зубами, розміщеними саме на висоті паху інших учасників. Що ж до качура, то коли не рахувати качки на його голові, чию наявність він завжди заперечував, він міг розмовляти, думати і діяти не менш логічно, ніж перший ліпший з ваших колег – Щоправда, першим ліпшим колегою Качура був старий Тхір Рон. Решта восьмеро були «Ендрю разом нас багато». «Ендрю разом нас багато» являли собою лише одну особу, проте, вочевидь, не одну особистість. В спокійному стані, тобто коли перед ними не поставала яка-небудь нагальна проблема, це було непомітно. Хіба що обличчям «разом нас багато» в ряди годи пробігали посмикування та гримаси в міру того, як контроль над його мозком захоплювали Джозі, Леді Герміона, Крихітка, Сітні, Містер Відль, Кучеряшка, суддячий Лудильник. Був ще душило, але душила, на волі бачили тільки раз і більше бачити не хотіли, тож решта Семеро тримали його під замком. На ім'я Ендрюс, до речі, не відгукувався ніхто, на думку Качура, котрий, певно, найкраще вмів робити прямі висновки з наявних фактів, раніше Ендрюзу могли звати когось дев'ятого, але його вже затуркали інші, агресивніші персонажі. Така складна особистість, якраз у нас багато, могла знайти свою нішу лише серед таких привітних людей, як перераховані мешканці закутку під мостом. І вони радо надали йому чи їм рівну частку в своєму братстві та місце біля димучого багаття. Людина, що була собою не довше, ніж 5 хвилин поспіль, цілком пасувала до їхнього гурту. Ще однією річчю котра об'єднувала гурт, хоча, мабуть, нічого не могло об'єднати разом нас багато, була готовність повірити в те, що собака може розмовляти. Члени гурту, що грілися поблизу тьмяного багаття, були певні, що їм доводилось розмовляти з багатьма об'єктами, такими як стіни, наприклад. У порівнянні з цим собака був дрібницею, також вони з повагою ставились до того факту, що Гаспид. Пса, що фігурує і у низці інших романів прачета серії «Плаский світ», в оригіналі звали «Гаспоут». Пояснення етимології цього імені знайти не вдалося. Примітка перекладача. Мав найгостріший розум серед них усіх і ніколи не пив рідин, які роз'їдають те, у що їх налито. Спробуймо ще раз, гаразд?» – сказав він. Якщо ви продасте 30 штук оцього, цього, вам дістається долар, цілий долар, зрозуміло, креветко. Кря. Ого. «Скільки це вийде старих черевиків?» Гаспід зітхнув. «Арнольде, на ці гроші ти можеш купити стільки старих черевиків, що...» Збоку разом на багато почалося бурмотіння, і решта гурту одразу замовкла. Ніхто не міг передбачити, якого коника викинуть разом на багато, якщо перед цим вони мовчали довше хвилини. Завжди була загроза, що це виявиться душило. «Дозвольте поцікавитись!» Вимовив разом нас багато чудернацьким хрипким дискантом. Всі розслабилися, це було схоже на леді Герміону. Вона проблем зазвичай не створювала. «Так, шановна пані, це часом не буде роботою». Жахливе слово кинуло всіх присутніх у вир холодного поту. «Йопть, кря, го креветко!» «Ні-ні-ні», – -ні, поспішно заговорив Гаспет. – «хіба ж це схоже на роботу?» «Яка ж це робота? Просто роздаєш у ці штуки і отримуєш гроші. Хіба це можна назвати роботою?» «Я не роботу!» – закричав домовина Генрій. «Я соціально неадекватний індивід, непридатний ні до якої роботи!» «Ми ніколи не працюємо!» – додав Колобок Арноль. «Ми джентельмени, ми не якісь там пролетарії!» «Хммм», – сказала Леді Герміона. «Леді та джентльмени, галантно уточнив Арнольд. «Ця зима видалась досить паскудною, гроші можуть дуже знадобитись», – зауважив Качур. «Для чого, Арнольде? За долар на день ми зможемо вести королівське життя?» «Тобто нам повідрубують голови? Ні, просто або хтось залізе в наш туалет». Із розпечною кочергою її, і... ні, я мав на увазі, що А може нас потоплять у бочках з портвейну? Арнольде, це не королівське життя, це королівські смерті! Ну, уявляй собі такої бочки портвейну, Яку ти не висушив би кількома ковтками, промимрив Гаспет. то що, панове? Тобто, то що пані та панове? Мені, тобто, даруйте Ронові, Сказати тому хлопцеві, що ми згодні? «Гаразд, окей, ого, креветко!» Всі поглянули на разом багато. його губи заворушилися, обличчям промайнуло кілька гримас, і врешті він підняв угору руку з п'ятьма розчепіреними пальцями. «Кваліфікована більшість», – підсумував Гаспет. Пан Шпилька припалив сигару. Паління було його єдиною вадою – Принаймні, це була єдина з його вад, котру він сприймав як ваду, всі інші були просто професійними навичками. Пан Цюльпан теж мав силу селенну вад, але сам він вважав такою лише звичку до дешевого лосьйону після гоління. Мусить же чоловік щось пити. Наркотики не рахувалися хоча б тому, що єдиний випадок, коли панові Тюльпанові вдалося розжитися справжніми наркотиками, стався після пограбування лікаря Конувала. Пан Тюльпан прийняв тоді дві великі пілюлі з лікаревих запасів, і кожна вена на його тілі миттю перетворилася на товстенний фіолетовий шланг. Пан Шпилька та пан Тюльпан не були якимись там грабіжниками принаймні вони не вважали себе грабіжниками, не були вони і злодіями, принаймні вони ніколи не називали б себе злодіями, також вони не асоціювали себе з найманцями. Найманці вишукано вдягалися і мали правила. Шпилька та тюльпан, нова фірма, як полюбляв називати їх пан Шпилька, ніяких правил не мали. Вони воліли думати про себе як про швидку допомогу. Вони були людьми, котрі потрапляли до яких завгодно місць і здійснювали які завгодно дії. Необхідно уточнити, що слово сполучення «вони думали» означає «пан Шпилька», думав. Пан Тюльпан, безумовно, теж регулярно працював головою – з відстані не більше восьми дюймів, але за винятком однієї двох неочікуваних сфер він не був людиною, котра працювала своїм мозком. Багатоходові міркування він полишав в панові шпильці. Пан Шпилька, в свою чергу, не був зіркою першої величини, коли справа торкалася безтямного насильства і поважав здатність пана Тюльпана практикувати. Таке насильство у фактично необмежених обсягах. Ще коли вони вперше зустрілись і роздивились один в одному риси, що обіцяли зробити їхнє партнерство чимось більшим за звичайну суму складових, він зрозумів, що пан Тюльпав не був звичайним головорізом, яким видавався всім іншим. Деякі негативні риси можуть досягати такого ступеня досконалості – що це змінює саму їхню суть, і пан Тюльпан перетворив свою лють на мистецтво. Це не була лють через щось, це була чиста, платонічна лють невичерпний фонтан червоно-гарячої ненависті, що бив звідки лязь із доісторичних глибин душі. Пан Тюльпан усе своє життя стояв на тій тонкій межі, яку інші перетинають за мить до того, як їх зриває з котушок, і вони починають трощити голови, оточуючих великим гайковим ключем. Пан Шпилька іноді замислювався, що ж то мусили зробити з чоловіком, аби він став такий лихий. Та для пана Тюльпана минуле було далекою країною з дуже добре захищеними кордонами. Часом пан шпилька чув уночі його крики. Винайняти пана шпильку та пана тюльпана було досить непросто. Для цього треба було знати правильних людей. Точніше, для цього треба було знати неправильних людей, а познайомитись із ними вимогли, зайшовши до бару певного штибу і лишившись живим протягом десяти хвилин. Це було щось на зразок першого. Тесту. Неправильні люди, звісно, не знали самих пана шпильку та пана тюльпана, але вони могли знати якого небудь чоловіка, котрий, при зустрічі натякнув би, що він міг би знати, як вийти на зв'язок із кимось на кшталт нової фірми. На перший раз цей чоловік навряд чи пригадав би щось іще, оскільки в нього стався би напад амнезії, викликаний нестачею готівки. Але після сеансу лікування він міг би назвати вам адресу, де ви в темному кутку зустрілися б іще з одним чоловіком. Цей останній категорично заявив би вам, що не знає нікого на прізвище Тюльпан чи Шпилька і поцікавився б, де ви будете сьогодні, скажімо, у дев'ятій вечора. І лише тоді ви нарешті зустрілися б із паном Шпилькою та паном Тюльпаном. В ході зустрічі вони з'ясували б, чи маєте ви гроші. З'ясували б, на яку послугу за ці гроші ви чекаєте. А якщо ви цілковитий дурень, з'ясували б і вашу адресу. Тож члени нової фірми дуже здивувалися, коли їхній останній клієнт вийшов на них напряму. Це непокоїло, як і те, що це був мрець. «Ні, зазвичай, нова фірма легко давала собі раду з трупами, але не в тому випадку, коли вони розмовляли». Пан Підступ кашлянув. Пан Шпилька помітив, що при цьому з його рота шугнула хмарка пилу, адже пан Підступ був зомбі. «Я повинен вкотре наголосити, – сказав пан Підступ, – що у цій справі я виступаю лише виконавцем. Як і ми, – вставив пан Шпилька». Пан Підступ усім своїм виглядом продемонстрував, що і за тисячу років не стане хоча б у чомусь подібним до пана Шпильки. Проте продовжив приблизно. Мої клієнти висловили побажання знайти експертів. Я знайшов вас. Я передав вам певні закриті інструкції. Ви прийняли умови угоди і, наскільки я розумію, в результаті ви здійснили певні приготування. Характер цих приготувань мені невідомий і лишиться невідомим мені і надалі. Моє відношення до вас є дуже відносним, якщо можна так висловитись. Ви мене розумієте? Що це ще мля заігрив слова, обурився пан Тюльпан. Той факт, що він має справу з мертвим адвокатом, змушував його почуватися некомфортно. «Ми бачимось лише в разі необхідності, ми говоримо лише про необхідне...» «Ненавиджу зомбі, мля», – сказав пан Тюльпан. Того ранку він спробував дещо знайдено в коробочці під умивальником. Якщо це прочищає труби, – вирішив він, – отже, це хімія. Тепер його нутричі подавали мозкові дивні сигнали. «Певен, що це взаємно», – сказав пан підступ. «Я розумію, що ви маєте на увазі», – мовив пан Шпилька. «Ви маєте на увазі, що якщо справи підуть кепсько, ви нас у житті не бачили?» – кашлянув пан Підступ. «Так-так, у нежитті, – виправився пан Шпилька, – гаразд. Як щодо грошей? Згідно з вашим проханням, 30 тисяч доларів на особливі витрати буде включено до вже погодженої суми. Кам'янцями, неготівкою». «Безумовно. Та й навряд чи мої клієнти підписали б вам чек. Ви отримаєте дорогоцінності ввечері, і, напевне, я повинен згадати ще про одну річ». Сухі пальці зашурхотіли сухими аркушами в сухому портфелі, і зомбі передав панові Шпильці папку. Пан Шпилька почав читати, потім швидко перегорнув кілька сторінок. «Можете показати свої мафпочці», – сказав пан підступ. «Пан Шпилька встиг». Схопити руку пана Птюльпана до того, як та зіткнулася з головою зомбі, пан Підступ і оком не зморгнув. «У нього вся наша історія, пане Птюльпане. То що, я зараз мляв, відірву його мертву головишку». «Не відірвайте», – сказав пан Підступ. «Ваш колега пояснить, чому». «Тому що наш підступний друг зробив чимало копій, а вже ж пане Підступ» і, напевно, зберігає їх у найрізноманітніших місцях на випадок своєї сме, е, на випадок непорозумінь, рівно сказав пан Підступ чудово. Ви маєте дуже цікаве минуле, джентльмени, і ви досить молоді. Завдяки своїм талантам ви за короткий час пройшли довгий шлях і отримали певну репутацію в обраній вами справі. І хоча я не маю жодного уявлення, про ваше нинішнє завдання, ані найменшого уявлення, наголошую, я не сумніваюся, що ви справите враження на нас усіх. Він знає про дільце у квірмі? спитав пан Тюльпан. Так, відповів пан шпилька. Про трійк, лебідко і того мля банкіра? Так. І про цуценятко і того малюка. Тепер і про це теж, сказав пан шпилька, він знає майже все. «Дуже розумно. Гадаєте, пане підступ, вам відомі місця поховання тіл?» «Я спілкувався з деякими із них», – відповів пан підступ. «Але, схоже, ви ніколи не чинили злочинів на території Ангморпорку. Інакше, звісно, я би з вами і не говорив». «Звідки він взяв?» – обурився пан Цюльпан. «Наскільки я розумію, ви раніше ніколи не бували в цьому місці. Той що, сьогодні ми млямали цілий день». «Вас обіймали? Ні. В такому разі ви не здійснювали злочинів. Чи можу я висловити надію, що ваші справи в цьому місті не передбачають і надалі ніяких порушень закону?» «Поза всяким сумнівом», – сказав пан Шпилька. «Тутешня варта в деяких випадках виявляє невику наполегливість, а численні гільдії ревно охороняють свої професійні інтереси». Ми глибоко поважаємо поліцію, запевнив пан Шпилька, і високо цінуємо її самовіддану працю. Ми обожнюємо поліцію, мля, додав пан Тюльпан. Якби хтось організував поліцейський бал, ми перші купили б квитки, сказав пан Шпилька. Особливо, якби це було в якійсь старовинній залі вставив пан Тюльпан. Ми ж любимо красу. «Я лише хотів переконати, що ми порозумілися», – сказав пан підступ із клацанням, застібаючи свого портфеля. Він підвівся, кивнув на прощанні і дерев'яною ходою полишив приміщення. «Що за...» – почав пан тюльпан, але пан шпилька приклав пальця до вуст. Тихо перетнувши кімнату, він раптом рвучко відчинив двері, але адвоката за ними не було. Він же мля знає, яке в нас завдання – Гарячкого прошепотів пан Тюльпан, якого він прикидається. Бо він юрист, відповів пан Шпилька. Гарне тут місце, додав він голосно. Хм, зневажливо сказав пан Тюльпан. Я спочатку помилився, але потім побачив, що ось це ніяке не бароко, а найщасна копія пізнього 18 століття. Всі пропорції неправильні, а оті колони в залі. Ефебський стиль шістнадцятого століття з джелібейбськими шпилями часів мля Другої імперії. Я ледве стримався, щоб не реготати. А вже ж погодився пан Шпилька. Як я вже зазначав, пане Тюльпане, в багатьох відношеннях ви такий дуже неординарна особистість. Пан Тюльпан підійшов до завішеної тканиною картини і відтягнув покривало. «Хм, квір мімля», – сказав він, – «я бачив репродукції». Жінка з Тхором. Він написав це, коли щойно переїхав з Геної і перебував під пливом караватій. Бачиш ці маски-пензля? І як структура цих масків керує поглядом? Зверни увагу на світло, що летить з вікна, за її спиною. І як ніс Хора ніби слідкує за тобою, коли ти пересуваєшся кімнатою, дивлячись на картину. Він бля, був справжній геній. Мені не соромно зізнатись, що якби я був тут один, я би прослезився. Гарна картина, гарна, скрикнув пан Тюльпан у відчаї від навігластва колеги. Підійшовши до статуї біля дверей, він уважно вивчив її поглядом, після чого легенько пробіг пальцями по мармуру. Я так і думав, скольпінімля. мля, закладаюсь на що завгодно, але я ніколи не бачив цього в каталогах, І це стоїть у пустому будинку, де хто хочеш може зайти і потягти що завгодно. Це місце під надійним захистом, ти ж бачив, початки на дверях. Їльдімля? Кубка лохів. Ми могли би пройти крізь це місто, як гарячий ніж крізь тонесеньку кригу. І ти це знаєш? Все, що тут є, це лохи – тупі каменюки, коротуни та дохляки. Висловлювання пана Тюльпана є типовими для побутового расиста принизливими характеристиками тролів, гномів та зомбі. Примітка перекладача «Ми могли б усе це місто просто, мля, рознести!» Пан Шпилька промовчав. Йому теж спадало на думку щось подібне, але на відміну від свого колеї – він волів не перетворювати першу ліпшу думку на негайну дію. Фірма справді ніколи раніше не працювала в Антморпорку. Пан Шпилька тримався подалі від цього міста, бо, по-перше, довкола було чимало інших міст, а, по-друге, інстинкт самозбереження говорив йому, що великі вахуні може почекати. Велике вахуні – прозорий натяк на Нью-Йорк з його сленговим іменем «Велике яблуко». Примітка перекладача Проте ще відтоді, як він познайомився з паном Тюльпаном і зрозумів, що його винахідливість у поєднанні з безмежною люттю пана Тюльпана обіцяє карколомну кар'єру, він вибудовував план. А поки вони робили свої справи в Генуї, Псевдополі, квірмі, містах, у яких було легше орієнтуватись, адже вони були меншими за Андморпорк, хоча останнім часом починали робитись все подібнішими. Причина успіхів нової фірми, як здогадувався пан Шпилька, полягала в тому, що всі розумні істоти рано чи пізно стають надто м'якотілими, взяти, наприклад, Тролівську бречю, Відколи конкослебовий шлях проліг до самісінького убервальду, а войовничі клани було упокорно, тролі стали м'якотілими. Їхні тани почали поводитись як шляхтичі. Скрізь було одне й те саме. Давні лісові банди та нащадки розбійницьких родів досягали певної рівноваги з суспільством і осідали на одному місці, стаючи бізнесменами та землевласниками. Вони економили на дружинниках, натомість винаймаючи Київ, а коли виникали ускладнення, для подолання яких потрібна була розумна і незакомплексована сила, з'являлася нова фірма, незмінно ефективна і завжди на поготові. Коли-небудь, думав пан Шпилька, настане час нового покоління. Тих, хто вирішуватиме проблеми зовсім по-іншому. Тих, чий рух не сповільнюватимуть кайдани традицій. Людей без гальм. Наприклад, пан Тюльпан жоднісіньких гальм не мав однозначно. – Аго, подивись на оце! – сказав розгальмований Тюльпан, відкриваючи чергову картину. Підписно Гоглі. «Але це мля підробка! Подивись, ну, як отут падає світло, а листя у цього дерева!» «Якщо це написав Гохлі, то хіба що ногою? Може мля якийсь із його учнів?» Доки вони знайомилися з містом, пан Цюльпан, з чиїх кишень сипалися пральний порошок та собачі таблетки від глистів, провів пана шпильку через усі міські мистецькі галереї. Пан Цюльпан наполіг на цьому – і це справді дало чимало нової інформації, головним чином музейним співробітникам. Пан Тюльпан мав на мистецтво ту саму чуйку, якої не мав на наркотики. Раз у раз, чхаючи від надмірних доз глазурі та спльовуючи розчином порошку від грибка, він велично вступав до приватних галерей і налитими кров'ю очима зневажливо озирав мініатюри зі слонової кістки – котрі виставляли перед ним знервовані продавці. Пан Шпилька змовчазним захватом спостерігав, як його колега довго і розлов говорить про відмінності між підробкою слонової кістки старим методом за допомогою справжніх кісток і новою мля-фішкою, для якої гноми використовують газ, крейду та мля духів накль. Пан Тюльпан нахилявся до гобеленів, видавав цілу промову щодо способів гаптування, заливався слізьми перед килимом з візерунком полів і лісів. І тут таки доводив, що найцінніший екземпляр Галереї гобелен зі столату XIII століття не може мля мати більше сотні років, бо бачите ось тут пурпурову нитку. А в ті часи цієї фарби мля не знали близько. І... Що це? Агатійський горшик для бальзамування з династії Бгісу? Та це може бути хіба що нічний горшик, братане. Ти подивись на цю мляймаль. Це приголомшувало. І пан Шпилька бував настільки зачарований, що заледве не пропускав нагоди потай сунути до кишені дві-три найцінніші статуетки. Хоча насправді він і раніше знав про ставлення пана Тюльпана до мистецтва, коли їм бувало доводилося спалити чиє небудь обійстя, пан Тюльпан завжди спочатку переконувався, що з приміщень винесено всі дійсно цінні мистецькі твори, навіть якщо через це доводилось гайти час на прив'язування мешканців до ліжок. Десь під шкірою вкритою рубцями від завданих самому собі ударів десь у санісінькій глибині бурхливого озера люті він переховував душу істинного поціновувача з непомильним відчуттям краси. Лишалося тільки дивуватися, як ця душа опинилась у тілі людини, здатної вводити в вени сіль для ванни. Великі двері на протилежному кінці кімнати розчахнулися, відкривши темний отвір. «Пане тюльпане», – сказав пан Шпилька. Пан тюльпан з жалом відірвався від пильного вивчення столу, який міг бути зроблений та тапасцій і мав надзвичайну інкрустацію з десятками шпонок найрідкіснішої мля форми. «Ага, час знову зустрітися з босами», – сказав пан Шпилька. Вільям саме готувався назавжди залишити свій кабінет, коли хтось постукав у його двері. Він обережно прочинив їх, але поштовх ззовні розчинив їх повністю. Ти зовсім, зовсім невдячна людина. Не дуже приємно, коли вас так називають, особливо, якщо це робить юна панна. Тон, яким вона вимовляла слово невдячний, у вустах пана Тюльпана вимагав би. Чогось міцнішого земля. Раніше Вільям зазвичай бачив Сахарису кріпслок, коли вона поралась в маленькій майстерні свого дідуся. Вільям ніколи не звертав на неї особливої уваги. Вона не була надто привабливою, але й не привабливою не була теж. Вона була просто дівчиною у фартуху, що десь на задньому плані займалася такими шляхетними справами, як стирання пилу чи поливання квітів. Коли він нарешті сформував про неї певну думку, ця думка звелася до того, що Сахариса була жертвою неправильного розуміння шляхетності. Вона помилково вважала, що дотримання етикету дорівнює благородному походженню. Вона плутала манери з манірністю. Тепер він міг роздивитись її значно краще – Головним чином завдяки тому, що вона підійшла до нього майже впритул. З проникливістю, притаманною людям за мить до смерті, він зрозумів, що насправді вона вродлива. Але згідно з еталоном краси кількасотрічної давності. Еталони краси змінюються з часом. Очі Сахариси 200 років тому змусили б художника караваті проковтнути пензля. Три століття тому скульптор Мове, побачивши її підборіддя, упустив би різця собі на ногу. Тисячу років тому ефебські поети погодилися б, що тільки заради її носика варто зібрати військовий похід мінімум на півсотні кораблів. І ще вона мала чудові середньовічні вушка. Зате її руки були цілком сучасні, і однією з них вона дала Вільямові міцного ляпаса. Ці двадцять доларів на місяць – це майже все, що ми мали. Вибач? Нехай він працює не дуже швидко, але колись він був одним із кращих граверів міста. Так, але ж я… Вільям раптом відчув спалах провини перед паном Кріпслоком. А ти взяв і позбавив нас заробітку… Але я не хотів, просто гноми, просто так сталося. Тепер ти працюєш на них? Ну, з ними, сказав Вільям. А ми, значить, мусимо голодувати? Сахариса важко дихала. При цьому ставало помітно, що вона мала достатньо інших принад, котрі не виходять з моди і цінуються в будь-якому столітті. Ясно було, що вона думає, ніби строгі старовинні сукні приховують цей факт. Це була помилкова думка. Слухай, я повинен бути поруч із ними, сказав Вільям, старанно відводячи погляд. І ми на увазі з гномами. Правитель ветеранів на цей рахунок висловився дуже чітко, і взагалі все дуже ускладнилось. Ільдія Граверів буде розлючена. Ти це розумієш? урвала вона. Е-авже ж, раптова ідея лягнула Вільямові чи не найяскравіше, ніж ті іскри, що посипалися з його очей після ляпаса. «Слухай, а ти не хочеш виступити з цього приводу е офіційною особою? Тобто щось на кшталт «Ми розлючені», – заявляє представник, представниця Єльдії Граверів. «Навіщо?» – підозріло спитала вона. «Я просто увічаю через те, що мені нічого розмістити в наступному випуску». У Увічі, – сказав Вільям, – ти не могла б мені допомагати. Я дам тобі, окей, двадцять пенсів за замітку, а заміток мені треба щонайменше п'ять на день. Вона відкрила рота для відсічі, але мозок уже зробив підрахунок. Долар на день? – перепитала вона. Навіть більше, якщо замітки будуть довгі й цікаві, – палко промовив Вільям. – Для одного твого новинного листа? – Так. – «Долар? Так. Вона з недовірою зміряла його поглядом. Ти ж не можеш цього собі дозволити. Хіба ні? Я думала, ти сам заробляєш тільки 30 на місяць, ти казав, дідусеві. Дещо змінилося, хоча, правду кажучи, я ще й сам не до кінця розумію, в який бік. Вона продовжувала з сумнівом дивитись на нього, але природний». Для мешканців Антморпорку інтерес до отримання, хай у далекій перспективі певної суми грошей, явно перемагав. «Ну, я дійсно іноді чую про різні події», – почала вона. «А писати про це?» «Що ж, гадаю, це пристойна робота для дівчини?» «Писати? Це ж щось культурне?» «Е, так, щось на кшталт. Я не хотіла б займатися чим-небудь непристойним». О, я певен, це цілком пристойно. І гільдія не повинна бути проти, я вже ж зрештою ти робиш це не перший рік. Слухай, я, це інша справа, сказав Вільям. Якщо гільдія буде проти, їм доведеться мати справу з Патрицієм. Що ж, добре. Якщо ти певен, що це прийнятна робота для молодої дівчини, тоді й приходь завтра до друкарні, сказав Вільям. Гадаю, нам треба випустити наступного новинного листа вже за пару днів.